Предаването, в което слушателят живее с пуса на нощта, празнува своя 40-ти рожден ден. На 3 януари след полунощ споделете с нас празника в ефира на Нощен хоризонт. Разговорите ще са тортата, песните, свещичките, а вашите обаждания – нашите подаръци. Очакваме ви Станислава Пирчева и екипът ни с много настроение и музика в празничната нощ на 2 срещу 3 януари. 3 януари 1984 Първоначално нощен хоризонт се излъчва шест пъти в седмицата, а сигналът му е фрагмент от мечтания на Шуман. От професор Веселин Димитров тръгва идеята за създаване на нощен блок. много сведения за... Радио. И търсих какво ли не. Намерих е, на германското радио в Берлин, тогава в източен Германия, казваше се на гости в полунощ. Намерих е, едно нещо, което се казваше мелодията на нощта, пак на Берлин. След това намерих едно полско на радио Варшава, много сериозно радио, между Деня и Съня. Спомените на Дояна на радиото в България са от 70-те години. Преди това пък се занимавах с разни провокации. Сутринта на 6 часа казва клека, нож, драги слушатели, за да заданима... Да кажат, обяснявах, че става дума за хората, които са работили цяла нощ. Това нещо се продава просто от радио Стара Загора и на 7 часа сутринта слагаха директно по телефона един човек, който е работил цяла нощ. Това обикновено биваха телефонистите от а, телефонната централа или от а, бърза помощ или хора от а, заводите с непрекъснат цикъл на работа. Докато най-накрая, слава Богу, се появи този нощен блок. първите сигнали за Константин Тилев той прави дебюта на Нощния блок като залага на провокацията и афоризмите. А Петър Пунчев има слабост към историята и вечните хитове от миналото. Испанският филм Съм след полунощ вдъхновява за Нощния ефир. И беше задача консумалска. Значи това трябва да го кажем ясно и гласно. Ние бяхме млади и казаха тук консуморската организация да седне и да обмисли едно предаване. И идеята беше обща, тя наистина витаеше във въздуха и все пак, аз мисля също, че филма беше в основата, основата. основата. Това беше испански филм за един водещ на нощно предаване в Испания. Това, което си спомням, че беше много интимно някакси. Ние видяхме едни хора в едно студио, които живееха един много силен емоционален живот, който тук нали просто нямаше как. Тук имаше и ръченици, музика на народите. да. Той беше един Класик, много това. интелигентен, това е, много, много интелигентен, да самия водиш, аз говоря Тай, да, и... Водиш, и филма, като да. персонаж. Изключително интелигентен и много високо еродиран. Той обираше лаврите на огромна тълпа от а, почитателки. Имало екомични комични ситуации, гафове в ефир и такива, за които сега си спомня с усмивка Петър Пунчев. Аз си донесох от къщи една лампа, на същата тая стойка, на която сега са твоите микрофони, завинтих я тук и тя ми светваше един с Аз гасех цялата Светина. Гасях всичко и оставаше само тая лампа. И това ми създаваше иллюзията. Аз под тази лампа, като някакъв остров светъл, как си контактувам с някой там някъде в мрака, който има подобна ситуация, с подобна лампа. И някак си това ми създаваше интим и ме караше да се чувствам много добре. Нощта е хоризонт. Спокойствие в неспокойствието. че казва между другото мощен хоризонт. Не знам дали си чувала така, от време на време му казват. Кой му казва така? Приятели. Вечерно време, примерно лятно време особено, когато пътувам и пътувам нощно време, разбира се си пускам хоризонт, мощен хоризонт. Защото вие, не след 12, след полнощата, тихи, скромни, обаче много внимателно ходите стъпки по душата на човек. Тук може да чуете стихове по никое време, тук може да чуете сарказъм. Тук може да чуете топъл човешки глас, който се обажда и забележете. Той говори тихо. Нощта го кара да говори тихо. Той не се кара. Дори когато е сърдит, той не се кара. И това много ми харесва. Слушателите са ви изключително добър лакмус, за да разберете какво аджиба се случва навън. Когато отворите прозореца на нощния хоризонт в студиото на БНР и вие чувате някой самотен автомобил, това също е много хубаво. Игоро Марковски с сантимент за предаването, както и музикантът Момчел Колев, журналистът Стоян Сираков. Това спокойно време, вечерта, това време е едни от най-любимите часове. Радио Хоризонт може да прави това време красиво и спокойно. Може да се каже, че аз съм слушател на нощния блок а, от първите му издания и той е свързван по някакъв начин с младостта ми. Това е далечната 84-та година, януари, когато той започна. Тогава служех в армията и в едно малко градче. Тогава научих за това предаване и го слушах по радиото. И останах много приятно и изненадан от него. Тази година, която прекарах там, общо взето при всяка възможност съм го слушал, защото беше по-различното предаване на радиото. Обизор, да се открием И светъл да е този мрак Така да тръгнем към зората Ръка в ръка, душа с душа Да бъдат истински нещата И нежната е пак нощта Добрата нощ, добър, Добрата нощ, музика Гриша Трифонов, текст Ваня Тошевска, песен написана специално за Нощен Хоризонт. За много години, уважаеми слушатели от екипа ни в празничното издание, Слав Бистров е звукорежисьор, Русица Кавалджиева, музикален редактор, пред микрофона е Станислава Пирчева, наш специален гост тази нощ е доцент Мануела Малихеров от факултета по журналистика при Софийския университет. Драго ми е да посрещнем празник! Драго ми и на мен, добър вечер, да е добра нощта за всички, честит рожден ден, честита нова година, добра, мирна, изобилна, плодотворна да е тази година и нека да се сбъдват хубавите желания на хората и да продължават да вярват в малките чудеса. 40 години с нощен хоризонт Аз израснах с нощен хоризонт духовно. Иначе бях достатъчно вече девойка. Продължавайте. Хората имат нужда от вас и това го доказват всякакви обаждания. И адекватни, и неадекватни. Важното е, че хората по някакъв начин търсят връзка с някой, който да ги чуе. А екипа на Нощен хоризонт умее да слуша. Да сте живи и здрави и да отваряте все още и още прозорци, в които и луната и слънцето да са едно и също. И да се чуват гласовете през прозореца, към цяла България, навсякъде. Благодарим за пожеланията за рождения ни ден на поетесата Маргарита Петкова и поета и писател Николай Милчев. Празнично започваме да си говорим за радиото през призмата на «Нощен хоризонт» Как звучи? Как изглежда отстрани нощта? Много измерна. И нощта е един прозорец на интимността. Тази интимност, която е свързана с най-човешкото, най-задушевното, най-дълбокото, най-загадъчното, мистичното. Това, което можем да отключим в това спокойно време, защото през деня обикновено сме много забързани, много заети и нямаме време почти за нищо. За това ли обичаш нощен хоризонт? Аз обичам нощен хоризонт за това, но обичам нощен хоризонт и заради факта, че той дава една пълнота. Пълнота на радиото като цяло. На мен радиото ми е любов. Аз не само преподавам радио, но дълго време работя в различни радиостанции. Продължавам да се занимавам с радио и в чужбина по-разни проекти. Но много обичаме на мисъл на френския поет, музикант и драматург Жан Тардио. Радиото всъщност е гласът на човечеството. Начина, по който човечеството говори за себе си ден и нощ. Предполагам, знаеш. Следиш радиоефира ефира и си наясно, че от Нощен Хоризонт тръгват много знакови имена на Българското национално радио. Някои ще чуем тази нощ. Предлагам ти да започнем с едно от тези имена. Един от тези водещи, които обичат Нощен Хоризонт и радиото. Явор Дачков. Малко хора знаят, че всъщност ти си един от емблематичните водещи на нощния хоризонт. Не случайно казваме емблематични, защото времето беше доста размирно, когато се срещнахме 96-та година в радиото. Да, така беше. Помня, че точно тогава бяха вълнили шест колеги, много добри, между другото, професионалисти, и в радиото се отвори голяма ниша и аз тогава така кандидатствах, за да ме вземат на. На работа там и ме взеха и започнах всъщност нощен хоризонт, като преди това... Трябва да, да, да кажа това, съм, бях нещатен сътрудник към програма Христо Ботев и правих едни нощни такива предавания, а те бяха на запис по-скоро, но за нощни предавания за Христо Ботев. Но тогава наистина бяха много интересни размирни времена, повидано време, повидано от зима в радиото си имаше така една сериозна цензура, но това не е толкова важно. Но пък го казвам, защото нощния хоризон тогава беше по някакъв начин остров, през който можеха да се казват повече неща. И битките, които се водеха в името на това слушателите да чуват нещата, за които не е прието да се говори, бяха успешни? Да. Ами да, трябва да припомня контекста, защото тогава беше през лятото на 96-та година изчезна хляба. А имаше опашки за хляб, имаше зърнена криза, а вече в и зимата на 96-та началото на виденовата зима. Да припомня, пенсиите станаха 3 долара, заплатите 4, имаше криза навсякъде, много от банките изгърмяха и на хората с бяха унищожени. И тогава а, цензурата беше определяна по тази линия от, а, така да се каже, червена цензура. След, имаме друга либерална цензура, антикоммунистическа, но тогава това беше линията и Всъщност в нощния блок си позволяхме да говорим така по-свободно. -по Тук искам да изброя всички колеги, освен теб, с които чудесно работихме. Ирина Недева, Петър Волги, Румен Стоичков, Пламена Бачиска, Радостина Билярска. Ако пропускам някой, моля да бъда извинен, имаше двама чудни колеги от прослуша, така му казахме хора с езици, които превеждаха от тогава от информационните агенции, по-интересни материали. Това бяха Сашо Богоявленски и Стефан Оскар. И още беше чудно време, защото имаше по някакъв начин, освен свободата и уюта на нощния ефир, в който всичко е по-задушевно, по-задълбочено, това са моите спомени. Разбирам, че пазиш топли спомени от това време. Времето, когато наистина Нощен Хоризонт показа, че е свободна територия и че може да се преодоляват клишета, да се излиза от зададени схеми. Вие наистина бяхте много смели тези водещи, които бяхте тогава на ефир. Ами да, тогава не сме го осъзнали като смело. Въпрос е до... Мисля, че автоцензурата е по-сериозният проблем по принцип и в Българските медии навсякъде. Но да, тогава имаше такъв дух на освободеност. А, не сме имали никога някакви, някаква мания за това, че сме много големи дисиденти, но просто се държахме нормално. Но в интерес на истината и ръководството на радиото се държаше нормално. Мисля, че в България повечето неразбори идват оттам, че и двете страни преувеличават или преиграват някаква дадена ситуация изблъсъка на страсти и започва да се губи истината, но когато аргументирано можеш да поставиш някаква твоя позиция, другата страна винаги ще може да те чуе. И такова беше тогава и ръководство на Радито, което също, от което също имам много добри, добри спомени и това беше червено ръководство, така да се кажа. Нали Румян Петров, не знам дали е жив Богдов, ако види други Почина, хора, да, за съжаление, с да, му пара. Вячеслав Тунев, мисля, че той се замина Джимджи, но все пак това бяха журналисти в истинския смисъл на думата с много добра, добър професионален гръб. И с тях можеше да се води нормален журналистически разговор, да спориш. Ние, все пак аз бях много по-млад, разбира се, те бяха улегнали и сериозни хора. Но времето беше друго, и беше време на. На надежди и на търсене на по-дълбок смисъл. Не толкова в желтини, в глупости, в реалити, на каквито сме свидетели сега. И за мен много важно беше, че имаше възможност да се пуска всякаква музика, която им беше любимото. И тогава това си го призная с 23 години закъснение. Докато течаха новините, аз редовно си носих касетки и презаписвах от жестокия, богат фонд на радиото. Всички хубави класически джаз-дискове, които нямах изчерпване. Да И това ми беше едно от, един от... Един от най-добрите спомени тогава. Цяла нощ с най-любимата ти музика. Това не, не е възможно да се забрави. Така, наистина, скъпи романтични ми спомени. Но, както казваш, наистина това беше друго време. Друго време, в което може, имаше, не може би, а имаше цензура, но пък нямаше автоцензура. По-страшното. Ами да, да, наистина така. Освен това, там тогава тази цензура беше незащитима, защото живота навън не опровергаваше непрекъснато. В смисъл, ти не можеш да кажеш дълго време, че м, да криеш, че има опашки за хляб, че има недостиг, или че лева се сгромолясва и хората, спестяването на хората изчезват. Това дълго не можеше да се крие, затова това беше обречена цензура. След това нещата си дойдоха на мястото, така да се каже. Но а, това беше една от редицата дълги съпротиви в БНР. След това, помните, по Костово време пак, пак имаше обратната цензура, когато беше уволнено цялото ръководство на, на радиото и се опитаха въобще да подменят целият екип, което също не успя. И това, според мен, е създаде в Българското национално радио една традиция. На вътрешна свобода, която се отстоява много успешно и до днес, с много малки изключения, но няма да, да акцентирам върху тях, защото наистина, генерално, Българското национално радио и е от много години насам успя да се запази като сериозна журналистическа институция, която отстоява свободата си. Така е. Акцентът днес е друг. Две по двайсет, нощен хоризонт, пожеланието ти към слушателите ни, които се надяват скоро време да гостуваш в ефира на живо? С удоволствие. Пожеланията са най-добри и са свързани с здравето, щастието и благоденствието. Дай Боже да, да има мир през новата година. Не само в България, но и в съседна Украина, в близкия изток. Защото това е най-тревожното. Аз ще завърша с един спомен от нощния блок, когато го чувах. Започнах да го слушам, аз бях ученик. И няма да забравя едно предаване с, на Величко Конакчев с всичко Финци. То беше 2 или 3 дни след 10 ноември 1989 година. Незабравимо предаване. Тогава Ицко не говори нищо политическо, макар че модата беше да се плюе стария режим, а рецитираше страхотни Стихове в превод на Георги Михайлов, един голям български породач, на Бодлер, на Едгар По. И всъщност това тогава ме страхотно ме увлече и по журналистиката въобще, и специално за Нощния хоризонт, защото в, точно в тези минути на нощта, когато човек може да се почувства самотен, не може да спи, да му се иска да, да разговаря с друг или да чуе нещо друго, Нощния хоризонт винаги е бил неизбежен верен приятел и пожелавам на слушателите никога да не го изоставят също така и пък него. Явор Дачков, спомените му за свободната територия на Ощен хоризонт, която наистина беше. Именно е ме върна в а, тези години, защото аз сега точно се сетих, че слушах Явор Дачков, когато учех за изпити в сесиите, а след това вече, когато прохождах а, като... Репортери като водеж в Радио Тангра, ефирното Радио Тангра и всъщност всичкото това сме изживели и ние там, в частното радио. А, този а, така монолог на Явор Дачков и поздравлението, което отправяше към нощния хоризонт, ме връща към един наш общ спомен за книгата на нашия любим професор Веселин Димитров, радиоличност. Да. И си мисля, че няма как една медия да бъде силна, няма как тя да бъде а, с тази е, енергия и с а, това доверие да завоюва сред слушателската си аудитория, ако няма личност. Това сливане на радиото с личността е изключително важно. И точно в този период се наблюдава именно такова едно сливане. Личностите правят радиото. И затова радиото успява. Въпреки всички колизи, въпреки всички а, прогнози за замираща медиа, залязваща медиа технологичен напредък и какво ли още не радиото продължава да бъде медия, която наистина се припознава от много голяма част от аудиторията. Независимо, че все още така казват, че телевизията е водеща. Но световните изследвания сочат други неща и преглеждах наскоро една а, така, класация за най-слушаните предавания за 23-та година. Много силни предавания има в Англоязичния свят и правят такива класации и всичките те а, отбелязват и такива нощни програми. Влюбен съм в радиото и особено в Нощен Хоризонт. От малък съм радиослушател и сега продължавам да бъда по всяко време на денонощието, където и да се намирам. Радиото включвам сутрин преди да отворя очи и заспивам преди да се изключил с благодарност към всички водещи и участващи в продукцията, продуцирането на Нощен Хоризонт. Споделя нашия слушател от социалните мрежи Александър Лилов. За него и за всички наши слушатели е следващото изпълнение, което ще чуем. Той е всъщност от 83-та година. Един от хитовете на годината, когато всъщност се заражда идеята за създаване на Нощен Хоризонт. Нощен Хоризонт 40 години в радио ефира Аз Магдалена Дикова, Доцент съм, преподавател съм била във в Висшинството по архитектура и строителство. На други места съм работила, сега съм пенсионер. Но Нощен хоризонт е част от моят живот. От години, от години слушам. Просто не мога да живея без това. Всички мои познати знаят, че аз живея с Нощен хоризонт. Това нощно време за покой, за духовно извисяване, за почивка, за оттърсване от ежедневието, Едно друго пространство, едно друго измерение за духовно пространство. И особено кои хора не спят? Не спят хората, които са мечтатели, които са поети, които са извисени. И искам да чувам такива неща, а не да започваме с политика. Това е моята малка препоръка. Иначе, много се радвам за този юбилей. Поздравявам хората, работещи там. Музиката също харесвам. И да пребъдате. Аз съм Досиславя Ильева и съм художник. Рисувам, вдъхновявам се от много неща. Нашто е хоризонт за мен е фон. Вдъхновяваме, отпускаме. Просто си казвам, трябва да спя, но не мога да заспя, защото искам да изслушам нощен хоризонт. Просто съм щастлива, че се запознах с... Вас на живо. Това много ме и още повече ще ме <същи> Може би ще ме кара да ви слушам. <същи> От колко години е тази страст, този интерес, тази много любов нощта към нощта? Да, и сега е по-рядко, защото има малко те, което трябва да водя на училище. Някой път може да не отида на училище, <същи> като <да> се събудя <същи> на време. Да, искате да кажете, че една голяма част от картините, които сте направили, са вдъхновени от нощен хоризонт. Да, да, да. да. И от невероятните ви гости. Толкова надливи, толкова интересни хора, за, няко... за повечето от тях чувам за първи път чрез вас което наистина много ме радвах. И това, че ви слушам аз, слуша ви някой, който може би живее в светокяна, някъде в друг е край на света, което е толкова интересно, че за може би толкова различни хора от цял свят в този момент ви слушаме. Това съм се замислила дори веднъж. Както... Какво още искате да чуете? Още искате да чуели? Още такива интересни хора, вдъхновени като мен. обаче има хора, които творят, които са позитивни, че наистина може да променим с нещо този свят. Това Дубани... дава ли ви го нощен хоризонт? А, да, да се чувствате. Да, да, да. Всички тези интересни гости, които слушам, Отто, аз рисувам и слушам. някак понякога си казвам, деси, май повече слушаш, колкото и слушаш. <съква> ли защото. нали? Аз рисувам неща, които трябва да нали, са с умисъл, не просто така да поглеждаме картини и виждам как се отнасям. <съква> Пожеланието ви към нощен хоризонт, 2 по 20 празнуваме днес по 20, не знам, много-много по 20, колко да кажа. Дори не да да стана на 90, може би я е първаме и слушал, а и да бъда с четка в ръка и на 90. Това е много важно. Пожелаваме ви го. Или молив, не знам, с нещо в ръка и да рисуваме. Интересни и вдъхновяващи хора, като днешния ни гост-доцент Мадуела Малихерова, искат нашите слушатели. Аз мятам, че това е мисия на радиото и радиото достойно я изпълнява тази мисия. Ако направим един паралел с а, други медии, в момента всъщност радиото остава най интелектуалната медия. Тя дава възможност, а и предаване като нощен хоризонт, дава възможност за срещи с а, хора, които не можеш да ги срещнеш всеки ден и хора, които те вдъхновяват. А аз просто не мога да си представя живота без вдъхновение. И това се опитвам да науча и студентите да намират вдъхновение сред а, личностите, да търсят това и да бъде буквално тяхно пътеводна звезда. Защото повечето от напредъка изобщо на човечеството ни именно се създава от такива хора. Хора, които са мотиватори, които са инициативни, които са креативни, които смятат, че може да минат всякакви препятствия, за да осъществят нещо наистина голямо и да е от полза за всички, не просто за себе си. Чао от филм. Познали доцент Манли Хярова, откъде е този отказ? Не мога да се сетя. Ето така отново се връщаме в далечната 1983 година с отказ от филмовата лента «Равновесие» на режисьора Людмил Кирков по сценарий на Станислав Стратия, в която тръгва по кината. Годината, в която програма «Хоризонт» вече е на 12 години, а група млади журналисти от програмата «Хоризонт», както разбрахме, се събират за да измислят концепцията на първото нощно предаване, което стартира в радиоефира на 3 януари 2019. 184 година. Румен Ивайлов е също сред първите водещи. Така тръгнаха нещата постепенно и в един хубав момент аз реших да отворя телефонните линии. Къде с позволение, къде без, но те годините, вече след 80-те, започнаха много да стават богати на, на събития и на емоции и отворих лека по лека телефона. Половин час, един час, след това цялото предаване с отворени телефонни линии, и имаше големи, големи проблеми, големи наказания, естествено, странни обаждания. Какво ли не съм чувал по телефона и всичко това си излучиваха, това беше нечувано тогава? Например, това. какво ви казваха хората в началото на съдебниците? Е, какво не ми казваха? И на вас, и на теб, и на всички беше им дошло до гуша. И цензури, и нецензурни неща. И аз даже бях им казал на отреданата, вижте кой елтурет и прозореца. Широко. Викайте сега през нощта защото предаването беше от 12 до 3. Викайте сега през прозореца, оставете телефонната слушалка и слейте си гнева. Не е толкова важно да ви чуете и съседите и така нататък. Къде са шега, Къде са смях? мях? Колоритният изкъс на Румен Ивайлов в интервю на Спас Крайнин. На мен ми... ми прозвуча като терапия. Защото в момента е модерно, всичко да е терапия, ето, слушането на нощен хоризонт може да е терапия за някого. Било е и защо да не бъде и днес. Емблематичните телефонни линии и патент, наш патент ли са? Или ги има по света в нощните блокове? Има ги. Между другото са създавани специални такива... Uh, предавания, в които се дава възможност на хората да споделят своите мечти, да споделят uh, всичко това, което ги вълнува. Едно такова предаване през 1978 година се появява френски ефир, той е на France Culture и се казва Магнетични нощи. Там канят знаменитости, които разкриват uh, своите творчески идеи, мечтите си. А същото време канят и най-обикновени слушатели, които говорят, и така се получава един взимен обмен на идеи и на така, доста смислени <laughs> планове. Или, както пее Пол Маккартни, сей, сей, сей, казвай, казвай, казвай. Хит също от 1983 година когато се заражда идеята за нощен блок. Е 40 години нощта е различна. Аз, когато започнах да работя в Хоризонт, това беше 93-та година, Имаше конкурс. Бяха избрани 4 човека, 3 или 4 човека, и аз бях една от тях. И а, започнах в тогавашното 12 плюс 3. 93-94. Спомням си, че тогава шеф на екипа на 12 плюс 3 беше Чевдар Стефанов. Там бяха Галя Спасова, Гита Минкова. Много силни спомени от присъствието на. Петко Георгиев на времето в Нощен хоризонт включително. Една много силна група от колеги, които бяха правили Нощен хоризонт, но след това бяха минали и към дневни предавания. Част от тях бяха намерили вече работа, бяха започнали да работят за българската секция на BBC. Още се говореше за Георги Папакочев, който пък тогава мисля, че вече беше започнал да работи за свободна Европа. Сутрешния блог преди всички бяха също много знакови имена, като Лили Попова, Светла Петрова, Румяна Червенкова. Изобщо беше едно много красиво, бурно време в хоризонт. И аз като човек, който идваше от философски факултет на Софийския университет, не съм учила журналистика, но пък бях много горда от това, че изкарах конкурса за редактор-репортер и бях много горда от това, че започнах всъщност да работя в 12 плюс 3. И да се уча на практика от толкова знакови имена за българската радиожурналистика, като хората, които на практика бяха раздвижили програма «Хоризонт» в края на 80-те години и началото на 90-те. И в един момент цялата тази приказка внезапно беше прекършена от едни събития свързани отново с е, политическата класа, с политическия натиск. Жан Виденов беше на власт, Борислав е, Джамджиев се беше върнал от кореспондентската си позиция в Москва и стана директор на Хоризонт, доколкото си спомням. И точно тогава ние бяхме няколко души от този конкурс, който беше направен в програма Хоризонт. Бяхме, така да се каже, зайците на Различните екипи и хората, които виждаха програмата, ни дадоха още един страхотен урок за онова време, те огласиха факта, че в хоризонта се връща комунистическата цензура от преди 89-та година на практика на крилята на управлението на Жан Виденов. Имаше едно отворено писмо. Колкото си спомням, Ясен Буяджиев, пак ще кажа Румяна Червенкова, Лили Попова, Светла Петрова, Галя Спасович, Удар Стефанов, знакови знакови имена за онова време, се бяха подписали срещу натиска над е, програмата, какъв да бъде избора на събасеници и така нататък. Тези знакови имена, мисля, че бяха седем журналиста, бяха уволнени. След това те печелиха дела срещу БНР. Някои от тях се върнаха, други не. Трети на практика започнаха да работят за тогавашните първи независими издания, но така или иначе това беше урок не само как да правим радиожурналистика, но и как да... Отстояваме свободата на Словото в тези условия. И тогава като... трибуна на Словото именно стана Нощен хоризонт, където имахте възможност ами, да се изявите. Вижте, да. А, той Нощен хоризонт винаги е бил а, мястото, където, където всичко беше възможно. Той беше зададен като такъв модел. Но си спомням, че след този натиск и след уволнението на тези седем души от програмата. Всъщност нямаше възможност да продължа да работя в 12 плюс 3. Там бяха и подманени хората, които го правят. И единственото нещо, което ми беше дадено като, като възможност, беше, ами, нощен хоризонт. И си спомням, че правих, освен водене на предавания, правих и новини нощния отрязък. Тогава беше и времето, когато осъществих първия си контакт с... Също много голямо и знаково има в българската история и на журналистиката и на дипломацията. Политически емигрант Евгений Силянов, който след идването на комунистите на власт 1944 година решава да остане в Франция и от дипломат, на царство България, започва от нулата като журналист, първоначално Свободна Европа, а след това и в Пари Мач, това почуто френско списание. И си спомням, че първата ми среща с него беше по повод тези събития тогавашни, 95-та година в Хоризонт. Но нощния блок, това е, е вярно и да, права си, винаги е бил територията в която се случваха нещата, които не бяха позволени иначе. Бих казала, че «Нощния хоризонт» е запазена марка, беше запазена марка още тогава, за нещата, които трудно се случваха, където и да било. Диалозите с слушателите, в носното време предполагаше и друга акустика, начина по който се говореше и с, и на, и за аудиторията беше много по-различен от дневните програми. Това усещане за динамика между музика и говор, което нощта дава, е много по-различно от, от дневните програми. И спомена ми е, че беше обежище. А моите спомени са свързани след това с възможността да работя с теб в дневната програма и у нези силни репортажи, които правехме, ако си спомняш, за ученици, трагични случаи, различни казуси, ти ми даваше тази пък на мен свобода да работя и да се развивам и да се усъвършенствам покрите. Ами много се радвам, ако така го помниш и ако така е останало в, в теб, в съзнанието ти. А, аз мисля, че това пак е свързано с а, школата, която преминахме, специално моето поколение, едно поколение преди твоето, а, в а, хоризонт, в така, ръцете на тези колеги, които изброих. Защото за тях беше изключително важен този. Досък с новото поколение, с по-младите, нали? тогава аз бях в тази категория. Това, че аз учех от тях, някакси ме направи, как да кажа, задължена към подаването на топката към следващите. И винаги съм се радвала на това да идват нови млади хора в програмата. И винаги съм си казвала, Боже, защо не умеем да ги задържаме така, както би ми се искало. Да остават да работят... В програмата. Разбира се, много от тях оставаха и остават, и слава Богу. Но, пак ти казвам, това е нещо, което идва по наследство. Това беше онзи дух на хоризонт, в който наистина имаше много висок професионализъм, който задължава. Но блес оближ, така да се каже. Нощта е едно много особено време, в което пространството се променя, тъй като през нощта, когато е тъмно, ние не виждаме хоризонта. Това е едно от нещата, които спираме да виждаме. Хоризонта я видим само когато има светлина. Нощно време като че ли той изчезва. И точно за това е важен нощен хоризонт и като предаване, и като пространство, защото може да покаже, че даже да е пълен мрак, хоризонта остава. И това пожелавам на колегите от нощен хоризонт да държат хоризонт. Защото даже когато е абсолютен мрак и когато е абсолютно тъмно, ако си с радиото и ако то е достатъчно добро, тогава имаш хоризонт. И не е толкова безнадежно. А аз си пожелавам да се виждаме и на светло, защото деня също е много важен за нашето общуване в старата къща. Това е така и може би слушателите ни не си представят, че точно заради този 24-часов 7-дневен цикъл, всъщност, нощните журналисти, нощните хора и дневните хора можем много трудно да се засечем. Честит тружден ден на нощен хоризонт. Ирина Недева с нейната лична история чухме като водещ през 90-те години на нашето предаване. За какво разказва радиото през нощта? Защо то е ценно? Радиото, както казах, още в самото начало на нашия разговор е много измерно. Интересно е, че първите нощни радиопрограми се зараждат още през 20-те години. Тогава има идея, но радиото няма тази мощ Чисто технически и излучат по няколко часа повечето радиостанции. Та първите започват да се реализират 40-те години в Штатите, а в Европа 50-те години. И интересното е, че така интересът а, повече клони към музикалните предавания, това е било водещо. Тази част от денонощието да бъде запълнена с повече музика. А, даже е има така наречената специално програмирана музика за заспиване, музика за четене. И хората са си търсили точно тези часове и са доста популярни, между другото, така повечето източници сочат. А нещо по-интересно се появява малко по-нататък във времето 70-те години много се разнообразява. А хората разбират, че именно този отрязък от а, програмата на радиото е изключително а, добро поле за иновации. За Намиране на по-творчески решения, за пробване на нещо ново и започват а, повече експерименти. И с а, теми, и с а, разговори. А, през 60-те години примерно се ражда едно от най-влиятелните ток-шоута в Съединените шати, Именно то е нощно шоу на Хърб Джепко. И... В на цялата територия на Шатите се слуша. А, междувременно, а, тук искам да спомена, че нощния ефир е най-добрата възможност за изява на европейските пиратски радиостанции и италиански, и френски. Те използват точно този ефир и по този начин <laughs> се опитват да надмогнат влиянието на. Тези, които са официалните радиостанции. И нещо също много интересно, а, все още а, с появата на интернет и с а, появата на подкаста, а, това не се загубва, защото а, се появяват чисто технологично нови възможности. Има вече онлайн станции, които пък се занимават само с продуциране на нощни предавания, дори и специални апликации за телефона, за да може човек да слуша нощем. Така че тази територия, тя се разработва и продължава да се разработва и аз мисля, че изключителна привилегия за българските слушатели да имат такова предаване, защото голяма част от обществените радиостанции по различни економически причини, поради недостиг на кадри или пък да кажем имат такива менеджерски решения, решават, че ще си спестят и ще заместят тази част от програмата по-скоро с музикална програма. Но ето Испанското радио държи много сериозно на нощната си програма. Френските радиостанции също държат на това и мисля, че българското радио може да се похвали. Да, къде сме ние? Ми, начални сте места. Аз лично като направя такъв един обзор смятам, че точно м начина по който се разработва това предаване с целият той творчески заряд, който носи а, може да се. може просто наистина да се нареди сред водещите европейски радиостанции. И гостуването ми всъщност в а, точно това издание на. «Нощен хоризонт» ме навежда на мисълта, че е време да напиша една статия. Много ще се радваме да, да я прочетем и след това да я коментираме в ефира на нашето предаване. Отново се връщаме с музика, с музикалния ни редактор Русица Кавалджиева в далечната 1983 година, когато се заражда идеята за «Нощно предаване» на «Хоризонт» годината в която и когато формация студио тони изпяха своя хит след 10 години. Да просъществува още 1000 години. Защото нощният хоризонт има своите измерения. Първо има своите слушатели, което никак не е лесно в този час да будуваш. В чужбина това предаване се слуша през деня, а тук в най-сладките сънища човек трябва да се лиши, за да ви слуша. Тоест, вие сте толкова интересни, че човек е готов на такава саможертва, за да бъде част от нощния хоризонт, част от този национален ефир. Така че ви пожелавам а, много слушатели, Българи по целия свят и да сте живи и здрави още много години. Това, което искам да пожелая е първо, че 40 години са един много голям отрезък от време. И вярвам, че след 40 години предаването все още ще бъде актуално, ще бъде толкова разпознаваемо сред слушателите на Българското национално радио. Пожелавам ви да пребъдете, да каните все такива удохотворени хора на словото, на музиката. Въобще на изкуствата, а и не само. И това, за което искам също да благодаря и на Нощен хоризонт и на Българското национално радио за възможността на мен, за мен, като млад изпълнител, да представя своето изкуство. Нещо, за което съм работил толкова дълги години. Радвам се, че именно Българското национално радио прави така, че да подкрепя стойностните български песни и творци. Благодаря много. Александър Петров, музикант, студент по медицина, поет. Чухме и поетесата и писателка Павлина Павлова. Благодарим им за пожеланията. Както ни пишат от Skype адреса Нощен Хоризонт, Веселин Пеков, заради вас аз трудно отивам на работа. Надяваме се да нямате проблеми с началството. Очакваме ви, уважаеми слушатели, в празничната нощ. Преди това обаче, по случай празника, Румен Стоичков написа специална книга за Нощен Хоризонт. Чуйте любимия водещ. Писам от 95-та година, насам, защото аз води от, водих от 4 юни 95-та нощен хоризонт на практика, бродейки страниците на моите записки, спомени, сценари и какви ли не архиви, които открих, съм водил около 1300 пъти, грубо. Ти знаеш, че аз съм човек, който нищо не изхвърля и че сантимента ми е над всичко. Оказа се, че започвайки да пиша тази книга, Изрових няколко кашона с писма на слушатели. Писма предим до мен, разбира се, защото аз съм ги получавал. Те са били адресирани до мен, но има и някои, които са адресирани до мен и е писано за водещите на нощен хоризонт и въобще за екипа ни. В този смисъл ми се наложи да прочета какво ли не. Оказа се, че някои са много трудни за разчитане, защото по бързината доста хора са писали и, и до ден днешен пишат лошо, разкрачено разкривено такива писма, просто ги изоставях. Нямаше как да ги разчета добре и камо ли да ги препиша. Тези свидетелства за историята на нощния хоризонт» вписани ли са в книгата? Честно казано аз направих някаква особено странна за мен амалгама от всичко, което съм преживял, премислил, намерил, открил, записал, дешифрирал, защото в тази книга, освен моите спомени, и разкази за какви ли не преживелици, гафове, които няма как слушателите да видят, но просто аз мога да ги разкажа и ги разказвам. Освен на подобни преживелици, имам страшно много снимков материал с помощта и на доста колеги, които ми предоставиха. С тази книга ще има към 250 снимки. Има неколци на снимани графици на «Нощен хоризонт» с имената на водещите и на редакторите. Говоря за график Кавине от 1987 има такъв от 93-та, 4-та, 5 9 В тази шарения се опитах да наслагам нали, и много снимки на водещи, на редактори, на звукорежисьори, на музикални редактори. На сътрудници, Това, каквито то... ние бяхме дълго време. Аз продължение на 20 да, години ти бях твой личен сътрудник, смея да кажа, ти да, си мой учител. Я, аз уважавам всеки с когото съм работил, разбира се, тези от моята редакция, включително и ти, си ги харесвам, обичам, уважавам, но отворих и една глава за непознатите звукорежисьори. Издавам една малка тайна, защото непознатите режисьори по монтажа по-точно, ние ги наричаме монтажисти, те остават някакси скрити зад колисите, зад кадър, но те са хората, които са редактирали, монтирали, премахнали всякакви паразитни думи, чуждици, много многоточия, паузи. Една работа въпки, стотици много... часове, която да остава работа, да е на практика всеки един мой репортаж, интервю или каквото е дебело, включително и това, което ти ще направиш с мен, са преминали през техните ръце и аз го опитах да възкреся и написах всичките имена, които аз знам, с помощта разбира се и на други хора. Имам и няколко снимки, които съм сложил в книгата, сложил съм ги, повечето от тях сигурно ще се разпознаят там или ще си открият имената. Освен това, аз сложих в тази книга и интервюта с поне 15 водещи на «Нощен хоризонт». Разбира и първите 4 има със сигурност, защото аз съм бил водещ на годишни на 15, 17, 19, 21, 30, 31... 6-7 пъти съм бил на, точно на 3 януари. Понеже съм записал и съхранявам тези предавания цели, си направих труда да ги дешифрирам. Т.е. аз съм свалил, образно казано, интервюта, които са направени от ТЕПО, от Ради Билярска, от Божана Безлова, от Снежана Георгиева, от хора, които са били репортери или са помагали в правенето на тези предавания. Свалих интервюта с Косю Тилев, Петър Пунчев, Величко Коначев, Румени Вайлов, Намерих по телефона на остров Крит Ивайло Малинов. Свалих едно цяло предаване с Божана Безлова и Вайло Михайлов, светла му памет. Това беше на 15 годишната. Намерих интервю с Гердяна Лазарова, светла и памет. Нали, тя е първият музикален редактор, била е музикален редактор и на пробния брой на Нощен хоризонт. Записах е, тогавашните ръководители Явор Цаков, е, Мартин Минков. Екипа ни също съществуват в този вид, в който ти го познаваш и аз съм бил в него. Вътре има интервюта с Кармен Данокян, Пламена Бачинска, Ани Костова, Майя Данчева. Това е кратичко, защото ти реши <laughs> да си по-кратичка. Интервю с теб има Каквото успях да събера и да преценя, че е интересно и важно, просто е вътре, смесено с много снимков материал. Така че когато искате да видите как изглежда, да речем, редакцията или музикалните редактори, можете да ги откриете вътре по снимките. През всичките да, тези 29 години, кога ще бъде премиерата на книгата? Един въпрос, който предполагам, вълнува много се... слушателите ни. Надявам се да е много скоро, защото тя трябваше да излезе за 3 януари, но така се случи, че намаля състава на издателство изток-запад по една или друга причина. Не можаха, бяха много заети. Разбира се, че има доста по спешни книги от моята. Дойде и панайра на книгата. Понеже е много странна книга и много трудна за правене, пак казвам аз трябваше да преписвам безброй писма, да чета безброй писма, да смъквам материали, да намирам има и предвид, че това предаване също е преминало през кризата Бориславов и аз, може би, четири отделни материала посветих на тези кошмарни няколко месеца, в които бяхме принудени да работим. Защото, например, на мен в този кошмар ми се случи да отида на предаване. Знам, че аз съм вечерта, нали, подготвял съм се, отивам и ме не спират двамата полица и казват, не може да влезете, господин Стучков. Как така не може? Бе, аз водя след тази час и би, вика не може. Има заповед от генералния директор Александър Бързицов. Той беше Пълняваш длъжността, защото Иван Бориславов се беше разболял. Аз викам, че кой може да води? Вместо мен те викат, ето, тук пише в заповета и гледаме едно име там, някакво световно неизвестно, на от улица хванат, който в пет поредни нощи води четири пъти. Това, меко казваме, е против кодекса на труда. Против нормалността на един външен човек, който просто с него се забавляваха, ругаяха го хората. И така да затворя тази страница, но тази тема ми отне може би два месеца. Занимавка, защото аз изрових вестници от това време, преписах, преснимах, преразказах, разказах моите преживелици. Какво ли няма вътре и разбира се, всичко, което съм написал е 100% истина, защото аз не съм се отклонил нито за секунда, не съм преувеличил. Ако е имало някакви гафове и са свързани с нече име, то просто е като инициали или почти не фигурира. Нека да не се плаши никой. <съща> няма да разкрия самоличността личност когато и да било. Това е една странна история на «Нощен хоризонт». През моя поглед не твърдя, че аз съм написал най достоверната история, но който може да допише или напише своя си поглед, добре дошъл, просто ще се радвам и ще помагам и аз. Но това е моя поглед към нощен хоризонт, към който аз съм бил една негова частичка в разстояние на 22 години и около 1300 нощи. Румен Стоичков, а сега в студиото е не само радио човек, и наш варен слушател Лилия Герчева. Редактор на новините тази нощ. Аз съм много развълнувана да говоря точно с Румен Стоичков, един от първите водещи, всъщност, които слушах и то години наред. Радвам се да го чувам и тази вечер в ефира на Нощен хоризонт. Много спокойствие носи това предаване. Не знам дали някога вие водещите сте си давали сметка за това. Не, да сме, но разбираме, че ти наистина отваряш радиото, слушаш нощно време. След бюлетина... Да, с обобщението на новините. Това, разбира се, беше много отдавна. Началото на това да започна да слушам Нощен Хоризонт, много преди въобще да бъда в Националното радио като него служител. И наистина така, един от водещите, който най-много харесах е Румен Стичков. Сега, така, постечена на обстоятелствата, чухме и това, че той ще увековечи е, историята на предаването, за което много се радвам и го поздравявам. Никия Танасов още и въобще и сега. То става все по-разнообразно, това предаване, между другото. Водещите са различни, гласовете им са различни, настроенията са така със своите нюанси и много зависят от... Е, Гост от основния гост. Благодарим, благодарим ти Лилия Герчева, наш варен слушател и колега. Много добър благодарим ти за добрите години за възможността. За празника. Да чуем и колегата Пламена Бачийска, също така, психолога Димитър Драганов, който отскоро е сътрудник на предаването ни. Ще чуем още и поздрав от Нина Цанева, наш колега от програма Христоботев. Здравейте, уважаеми слушатели и честит да ни е празникът. Празникът ни е общ, защото Нощен хоризонт не може без вас, слушателите. Вие сте толкова различни и толкова интересни. Един от вас беше нарекал Нощен хоризонт дори нашите университети. Възможността в предаването да имаме връзка с вас е нещо уникално. Звъните ни от цяла България, но понякога ни звънят и българите в чужбина. Всички вие не само заявявате своята съпричастност към това, което се говори в студиото, но понякога сте и наш коректив. Въобще усещането е, че в някаква степен ние се докосваме до пулса на нацията. Е, не винаги слушателите са добронамерени, но има и много от тях, които ни благодарят за съвета, който са получили от лекаря, гост в студиото или са решили някакъв свой проблем чрез споделеното от психолога в нощен хоризонт. А понякога просто сте повлияни позитивно от примера на човека, който ни е гостувал. И един интересен случай... Преди време говорих с гостите в студиото за японското изкуство икебана, което създава красота от специалната подредба на цветята. Позвани ни един слушател и попита «Това икебаната яде ли се?» Бяхме безкрайно изненадани от този въпрос и след отговора от студиото добави «Тогава защо ни губите времето?» Да се смееш ли или да плачеш. Но това е. Животът е шарен. За мен е чест по случай годишната на Нощен хоризонт да пожелая на всички, които работят за каузата на радиото, здраве, успехи в професионален план и щастие в личен план, както и е удовлетворение от постигнатото. Също така ви пожелавам мотивация за надграждане на вече съградението. Когато прекрачих пръга на българското национално радио, усетих творческата атмосфера, която екипът споделя с всеки един слушател. Нека силата е онази сияйна светлина, която ви води напред към покоряването на следващи хоризонти и към създаването на нови приятелства. Думите ви са обещания, че утре ще се събудим с Слово, което ни повдига високо в красивите измерения на душата, с убежденията, че когато сме свързани в едно, тогава сме най силни и най успяващи в това, което правим. За мен е огромна чест да бъда част от историята на нощен хоризонт. Психологическата рубрика «Психология на промяната» с Станислава Перчела творим в необятното поле на науката за душата. Коментираме полезни обществени теми, свързани с психичното здраве, а на финала винаги оставяме пространство, в което се на да открие за себе си надеждата. Пазете пламъка на надеждата и създавайте основи, върху които се гради едно вярващо общество, за което хоризонтите са смисълът да продължи да върви напред към по-доброто си бъдеще. Добър вечер на слушателите на Нощен Хоризонт. Едно от най обичаните предавания в Българското национално радио. Аз съм Нина Станева, журналист на програма Христо Болт, водеща на сутрешния блог и на економическото издание Даният Делово. Всеки четвъртък от 10 до 11. Изключително съм щастлива за това, че мога да поздравя слушателите на Нощен Хоризонт. А самата аз, сама, моето участие в предаването, съм убедена, че те са многобройни и от всички континенти на нашия свят, до които достига Българското национално радио със своята интернет платформа. Много съм развълнувана за това, че винаги когато съм била гост в Нощен хоризонт, разбирам колко е голям отзвук от това, което съм споделяла в сфера на предаването. Спомням си, когато бях на срещата за промените в климата в Дърбан, преди години в Южна Африка. бяхме чули много хора, включително и от този далечен континент и споделиха емоциите си. Аз съм особено щастлива за това, че като инициатор на кампанията Българските посланици на културата Неодарно имах удоволствието да приема едно позваняване след последното ми участие в Нощен хоризонт при Станитлава Пирчева отново, която съм много щастлива, че познавам и е един от най-добрите водещи в национално Радио. На това позваняване откликнах на номер от Германия, но всъщност се оказа, че ми звъни бащата на страхотния сигулар Васко Василев, обичан от всички българи, който разнася властта на българското изкуство по света. Той е един от тазгодишните български посланици на културата в конкурса на БНР и само Петър Васинев ми се обади, за да ми каже, че от нашия разговор с Станислава в нощен хоризонт за тази годишното издание на кампанията Българските посланици на културата, е успял да разбере, че неговия син Васко Василев, е един от 12-те избрани от нашите слушатели, дейци на културата, творци които те решиха, че могат и трябва да бъдат наречени български посланици на културата. Господин Василев ми разказа и за своята дъщеря Лора Василева, която също е много известен музикант, не само на европейския континент, а и него, за работата на неговите деца и тяхното творчество на тази фамилия, свързана с изкуството и с музиката. И така радиото свързва хората, това е една от неговите мисии, а нощен е Хоризонт го прави изключително успеш, и съм много развълнувана по още един повод, че точно на 3 януари, когато Нощен хоризонт сега ще стане на 40 години, предаването Добър ден, в което аз започнах работата си като начинаещ журналист преди години, става на 41 години никога няма да забравя уникалните хора, уникалната журналистическа среда, в която попаднах, след като завърших Софийския университет, екипа на Добър ден, една плеяда от невероятни журналисти и професионалисти, които сега са навсякъде в всички изяви на обществения, културния, политическия живот на страната ни. Хора, от които се учех, хора, които не знам и до ден днешен дали времето поддържаше високите журналистически стандарти, които те защитаваха, или именно хора с носители на тези стандарти Създаваха онова време тогава, непосредствено след промените, което наистина остава пътеводител и ден днешен добър ден за българската журналистика, за стандартите в нея и за начина по който може да се защитава обществения интерес, начин близък до хората и разбираем за тях. Пожелавам още много по 40 години за нощен хоризонт и до същастливи и удовлетворени колегите, екипа, който го създава, за радост на многохилядната им аудитория, бих казала многомилионна. Бъдете живи, здрави колеги, до нови срещи, с и с Националното радио. Нина Цанева от програма Христо Ботев. Много огласове чухме тази нощ. Надяваме се да бъдем вдъхновение за доцент Мануела Мандихерова при бъдещата разработка за нашето нощно общество. Определеност е вдъхновение. Аз искам да се върна на един акцент от споделените впечатления и отправените поздравления за радиотеатъра. Българското национално радио притежава изключително богатство. Това е радиотеатъра. И ако радиотеатъра се върне под една или друга форма в това предаване, предаването ще се обогати още повече. В празничния месец за Бенере утре програма Хоризонт навършва 53 години. На 25 януари радиото също има своя годишнина рожден ден. Пожеланието е радиото да пребъде. Доцент Мануела Манлихерова, благодарим за гостуването. В празничната нощ за нас Елтен Джон 1984 година, хит от преди 40 години.